Välkommen till Ubuntu Sveriges podcast avsnitt nummer fyra. Jag heter Jan Friber och är teamkontakt för Ubuntu Sverige. Alla länkar som hör ihop med det här avsnittet hittar på vår webbplats ubuntu-se.org det finns ett nyhetslägg under lokonyheter som hör ihop med varje podcastavsnitt. Vår podcast finns även tillgänglig på iTunes. Det gör att de som har valt en telefon eller en surfplatta med ett litet äpple på kan ha lätt att hitta och lyssna på den här podcasten. Och som en liten bisak kan jag säga att vi som kör Ubuntu kan faktiskt också utnyttja iTunes. Det funkar som så att man startar, startar sin webbläsare, surfar till iTunes, litar rätt på den pod podcast som man vill följa. Och så startar man Rhythmbox, klickar på symboler för poddsändningar. klickar Lägg till, klistrar in webbadressen som man precis hämtade och klickar på Sök. Och Då listas alla avsnitten i podcasten och så kan man trycka på en knapp som i min version heter Subscribe, trots att jag kör svenska versionen. Så kommer Rhythmbox att uppdatera podcasten varje gång ett nytt avsnitt publiceras. Ja, sedan Ubuntu telefon presenterades har Canonical hävdat att de har fört massa samtal med intresserade telefonoperatörer. De har ju konstant vägat tala om vilka det eftersom de säger att det är en affärsämnhet och man pratar inte om affärsrelationer. Nu så har det dykt upp ett antal telefonoperatörer. De är sju stycken om jag minns rätt och de medverkar i något som heter Carrier Advisory Group. Alltså en rådgivargrupp som ska vara med och påverka hur Ubuntu Phone utvecklas och tjänsterna runt Ubuntu Phone i sig. Och det är lite spännande att Canonical faktiskt har ett stöd bland telefonoperatörer och inte bara påstår att det är så. Det är också lite spännande att se hur en telefonoperatör påverkar utvecklingen av Ubuntu Phone. Hittills har det varit dataprogrammerare som har Anpassat skrivet kod och hitta på de futures som ska ingå i telefonen. Nu kommer en extern operatör och har åsikter och vill påverka. Det som man kanske kan fundera på som en användare är ju att hittills har Ubuntu varit, man har laddat hem och installerat på det man vill ha. Förhoppningen att ubuntu Phone ska vara samma sak: att man tar hem en image och flashar sin telefon, befintliga telefon. Men när är telefonoperatörer inblandade så kanske de hellre vill att man köper en förberedd telefon från dem. Och är de kanske inte lika intresserade av att det ska vara ett öppet system på det sättet som vi gamla dataanvändare tycker att det ska vara. Så det är både spännande och lite, lite, lite oroande det som händer nu med telefonoperatörerna. Till en tid så kan man ju skänka pengar på webbsajten ubuntu.com. Det är lite slider som man kan dra upp och ner hur mycket pengar man vill skänka, skänka i samband med att man laddar hem Ubuntu. En del av de här pengarna har hamnat i en fond som man kan söka bidrag ifrån. Det är inte så man kan söka bidrag, alltså typ jag vill ha 2000 kronor i månaden för att kunna jobba med mitt projekt. Men man kan söka ersättningar för olika utlägg man haft, till exempel om togbiljetter om man har deltagit på en mässa eller något sånt där. Tanken är att ersättningarna ska hanteras i sex månaders cyklar. Alltså nu under Ubuntu 1304 så samlar man in pengar och de pengarna sen gör man tillgängliga under Ubuntu 1310. Och så lopar man runt så i sex cyklar. Och I slutet av varje cykel så ska man då redovisa hur pengarna spenderats om det finns pengar kvar som förs över till nästa cykel och så vidare. Så den som har ett kodprojekt projekt och liknande letar på länken som har gjort med den här podcasten och kan om pengar. I veckan som gick hade vi ett ESC-möte med vårt loko. Vi diskuterade bland annat vår webbplats, hur vi ska jobba med den. Idag består den av flera olika delar som spretar lite åt olika håll och kanter. Vi har en startportal som innehåller länkar och lite lokonyheter. Och sen har vi ju forumen som lever och frodas alldeles utmärkt för sig själv. Sen har vi även två olika wikis. vikis. Dels en dokumentationsportal. Som inte har uppdaterats sedan Ubuntu version 10.04. Och sen har vi även en mer traditionell vik Och även den då är dåligt uppdaterad. Så nu är ju frågan, vad ska vi göra med den här gamla informationen? Och sanningen är att alltså, som man ser så här så är ju gammal information oftast felaktig information. Och felaktig information är farlig information för användare. Så just nu ser det mörkt ut för de här, de här delarna av webbplatsen. Om det inte är någon som stiger fram frivilligt och säger att jag axlar ansvaret för att se till att informationen här är uppdaterad och plocka bort det som inte är giltigt längre. Så är det nog risk att vi kommer plocka bort de här delarna av världsplatsen. Vi har inte fattat något beslut i frågan utan det är någon, något som ska, ska tas upp i diskussion med medlemmarna. Jag tror att förslaget om att man helt enkelt skrotar de här delarna. En annan sak som vi tar upp på det här mötet var ju att intresset för att delta på de här ISE-mötena är väldigt lågt. Så att Christopher som deltog på mötet väckte då förslaget att vi istället skulle testa att använda Google Hangouts. Och det låter ju spännande. Så det tänkte, jag att vi ska, tänkte vi att vi skulle prova. Nästa möte då som troligtvis blir i slutet av sommaren ska vi köra på något sätt live på Google Hangouts. Vi vet inte exakt hur det kommer att gå till och sådär. Och vi vet inte när mötet kommer att ske men vi kommer att informera god tid om det här. Och det ska bli spännande att se om fler dyker upp på ett sådant möte. Vi hade en ubuntu fika Linköping den 23 juni. Det var inte så jättemånga som var där. Jag tog med mig min fru för att, för att vara säker på att jag inte skulle behöva sitta själv där ifall det inte dök upp någon. Men det kom ytterligare en deltagare och vi hade en ett givande, långt samtal över en kopp kaffe om Ubuntu-projekt, visioner och vad vi, jobb, faktum, vad vi jobbar med även på vårt ordinarie jobb så att säga. Jag hoppas att det kommer fler deltagare i i nästa tillfälle vi kör en sån här ubuntu -fika. Jag hoppas att jag kan delta på något liknande på andra platser i landet också. Det är ett trevligt socialt sätt att möta andra Ubuntu-användare. Och det är inte så svårt att arrangera en ubuntu -fika. Man väljer ut ett fik. Eller om man tillgång till någon klubblokal eller något liknande. Bjuder, gör en utskick och att Den här tiden så kommer jag finnas där. Han använder sig av en timme för att det är ett bra tidsbegrepp. Han är där själv i god tid som man finns där när andra dyker upp. Och skulle det nu vara så illa att ingen annan dyker upp så är ju inte det någon katastrof. Då har man i alla fall fått en kopp kaffe och en stund för sig själv i ungefär en timme. Ubuntu Sverige finns även på ett antal sociala medier. Vi finns på Twitter och Facebook. Och nu när det gäller Twitter så har vi en tävling på gång där. Där man kan vinna ett spel, A Humble Bundle 6. Jag själv själv ingen gamer så jag har inte en aning om vad det är. Tävlingen löper en dag till efter att det här, den här episoden av vår podd är släppt. Så in på Twitter och tävla om du är intresserad av detta. Uppsala Linux User Group har en mini-hackathon nu på lördag den 29 juni. De befinner sig på studieförnyare på Portalgatan. De börjar klockan 10 och håller på till klockan 8 på kvällen. Du hittar mer information på deras hemsida ulug.se. Och det var veckans podcast slut. Nästa vecka har jag lite semester. Jag kommer att åka till Göteborg några dagar. Så att nästa avsnitt kommer inte att släppas på onsdag utan den kommer troligtvis på fredag. Och därmed tackar jag för ditt intresse och hoppas att vi hörs igen nästa vecka. Hej då!